ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו? ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותר את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחה. ותפתח, ותראהו את הילד, והנה נער בוכה, ותחמול עליו, ותאמר. מי ילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעה. האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות ותניק לך את הילד? ותאמר לה בת פרעה. לכי. ותלך העלמה ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה. היליכי את הילד הזה והניקיהו לי ואני אתן את זכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו. ויגדל הילד.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 ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכוהן מדיין שבע בנות. ותבונה, ותדלנה, ותמלנה את הרהטים להשקות צון אביהן. ויבואו הרועים, ויגרשום. ויקום משה, ויושיען, וישק את צונם, ותבונה אל רעואל אביהן, ויומר, מדוע מהרתן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו לא דלה לנו, ויש את הצאן. ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? קרען לו, ויאכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש, ויתן את ציפור אביתו למשה. ותלת בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי. בארץ נוכרייה. ויהי וימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נעקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. ויר אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.